Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, 11, F&M. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 F&M. L'any passat van néixer a Catalunya un total de 171.493 nadons, un 7,3% menys que el 2012, i amb això la natalitat segueix disminuint per cinquè any consecutiu en aquesta comunitat. Segons dades de difoses aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, amb una disminució de 5.600 cinc nadons respecte a l'any 2012, la taxa, al 2013, s'ha situat en 9,6 naixements per cada 1.000 habitants, una de les més baixes de la Unió Europea. Els demògrafs del IDESCAT han explicat que la disminució del nombre mitjà de fills per dona és el factor que més està contribuint a la reducció del nombre de naixements a Catalunya. Un altre factor essencial és la pèrdua de població femenina a les edats fèrtils, que entre el 2008 i el 2013 s'ha reduït en poc més de 69.000 dones. Aquesta disminució del nombre de dones entre els 15 i els 49 anys és conseqüència de l'arribada a aquestes edats de les generacions poc nombroses nascudes durant els anys 80 i primera meitat dels 90, i de la reducció de dones estrangeres que s'han tornat als seus països d'origen. L'IDESCAT ha destacat que és el cinquè any consecutiu en què disminueix el nombre de naixements a Catalunya, des del màxim de 89.024 registrats al 2008. Les zones on més ha baixat els naixements són a les comarques central: un 10%, el Penedès, un 9,7% i el Camp de Tarragona, un 8,5%. Mentre que la resta de comarques la disminució ha estat menys acusada. A l'àmbit metropolità, un 7%, les comarques de Girona, 6,6%, Ponent, 6,5%, l'Alt Pirineu i l'Aran, 3,8% i les Terres de l'Ebre, 3,5%.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 El districte de Sant Andreu contractarà a aturats de llarga durada per a fer d'agents cívics als barris de Trinitat-Vella, Pastor i Baró de Viver, tal com recull la mesura de govern Més Civisme, Més Inserció, que es va presentar el darrer curser plenari del districte. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de més de 123.000 euros entre els anys 2014 i 2015. El projecte dóna resposta a diversos dels objectius prioritaris del govern municipal que són fomentar l'ocupació i garantir l'atenció als col·lectius socialment més vulnerables, garantir la convivència veïnal i preservar l'acció social sobretot a l'espai públic. D'aquesta manera es dona una sortida professional a veïns d'aquests tres barris, que concentren el 21,8% del total del districte de Sant Andreu. D'aquests un 46,9% són de llarga durada, és a dir, amb més de 12 mesos de tur continuat i a la vegada es treballa el civisme i la convivència. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat la importància d'aquesta mesura, que ens permet donar-li una oportunitat laboral a 8 aturats de llarga durada d'aquests barris, i a la vegada ens permet garantir la convivència al bon de l'espai públic. I ha afegit, la intenció del Govern municipal és poder donar continuïtat a aquesta iniciativa a d'altres barris del districte, i poder donar resposta a les necessitats de més veïns i veïnes que estiguin patint les conseqüències de la situació econòmica actual. El districte farà un encàrrec de servei a una empresa d'inserció per tal que creïn dos equips de quatre persones cadascun. Aquestes persones seran seleccionades entre veïns d'aquests territoris que tinguin expedient en curs a l'Institut Municipal de Serveis Socials i que estiguin en situació d'atur al llarg dels últims 12 mesos, com a, com a mínim. La previsió és que l'equip de Trinitat Vella comenci aquest mes de novembre i el del Bon Pastor i Baró de Viver començarien al gener del 2015. Aquests agents intervindran o hi faran mediació en els següents casos. En grups de joves o persones adultes que facin un ús intensiu de l'espai públic i que l'utilitzin com a espai de reunió per a les seves activitats, sense respectar les mínimes normes de civisme i convivència festes, reunions, esportives o consum de begudes alcohòliques. En la concentració de persones en determinades zones que causen molèsties de sorolls als veïns, especialment en horari nocturn. En els casos de, no de mala utilització dels elements eh, receptors d'objectes o de residus de rebuig o de reciclatge, és a dir, llaunes, ampolles, papers, així com la no recollida d'excrements d'animals de companyia per part dels seus propietaris, doncs aquelles altres funcions que s'han derivat del seguiment i avaluació que en faran els serveis tècnics municipals. S'ha dissenyat un pla de formació per a aquests futurs agents cívics, per tal que adquireixin els coneixements necessaris per desenvolupar les seves funcions i que inclouen àmbits com la prevenció, les ordenances municipals, les habilitats comunicatives, neteja, etc. Finalment, amb aquesta iniciativa també es cerca la màxima implicació, compromís i complicitat del món associatiu i de la comunitat educativa per incrementar la qualitat de vida. Aquesta informació ens l'ampliaran demà al de, des del districte de Sant Andreu. I ara parlem d'una persona que ha dedicat molts anys al seu barri, a Navas. Parlem d'Antonio Jerez, que deixarà l'Associació de Veïns de Navas després de presidir-la més de 20 anys. Antonio Jerez, president de l'Associació de Veïns de Navas, pensa jubilar-se del càrrec i ho fa de, després de més de 20 anys al capdavant de l'entitat. És una associació que actualment té 300 socis, però que n'havia arribat a tenir més de 2.000. El gener de 1978 es va legalitzar l'associació de veïns de Navas per tal d'actuar en el sector comprès entre els barris del Clot i la Sagrera. Aquesta primera entitat però, va cessar l'activitat durant més d'una dècada. No va ser fins a 1993 que un nou equip amb el nom de Plata Junta en va prendre el relleu. Antonio Jerez és des de llavors el president de l'associació IARA i ara ha decidit jubilar-se. Antonio Jerez, president de l'associació de veïns de Navas, pensa jubilar-se del càrrec. El gener de 1978 es va legalitzar l'associació de veïns per tal d'actuar en el barri del Clot i de la Sagrera. Antonio Jerez, president de l'associació de veïns de Naves, pensa jubilar-se del càrrec i ho fa després de més de 20 anys al capdavant de l'entitat. És una associació que actualment té 300 socis però que n'havia arribat a tenir més de 2.000. L'Antonio ha liderat nombroses reivindicacions, com ara la recuperació de la, de la caserna militar. Creu que hi ha una quantitat essencial per ser president? Doncs hem de dir que l'Antonio ha dedicat moltes hores a l'associació, cap de setmana inclosos, L'entitat actualment té uns 300 socis però n'ha arribat a ser-ne 2.000. L Antonio ja s'ha jubilat del món professional i pensa fer el mateix en l'entitat veïnal. També té previst comunicar-ho de manera oficial en la propera Assemblea General de Socis, que hi haurà abans que acabi l'any. D'altres informacions a comentar-vos, entrem ja en plana cultural. Doncs el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la conferència a la Catalunya Nord. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dijous a un quart de set la conferència la Catalunya Nord, a càrrec d'Enric Soldevila. És organitzada pels amics de la Fabra i Coals i col·labora al Centre Cultural Can Fabra. I ara parlem de la fàbrica de creació Nau Ivanov, que us ofereix l'exposició Lentes sobre un desnudo de Carolina Atuesta. La fàbrica de creació Nau Ivanov, al carrer Honduras, número 28, us ofereix avui l'exposició Lentes sobre un desnudo de Carolina Atuesta. Recopilació fotogràfica realitzada per Carolina Atuesta o exposa on exposa el seu treball com a model artística sota el lent de diferents fotògrafs. De dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix ara és escoltar una mica de música per tornar tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara. el vent de llevant i s'endugui aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia un jardí en tres arbres, un mal els me'ls ha Amb el jardí ple de fulles, la fada vam caminar. El mal vent encara bufa, jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda, els arbres, quina és un tall A dels amors que tenia l'un en terra, l'altre en mar, el de terra, l'embre zona, l'altre viu exoriat. Jo no hi ploro pel de terra, ni em lamento pel de què serveixen gent de lluit i és el fetal. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha, si quan parlo s'espermeren jo que si em poso a cantar, canto i canto i canteria si pogués més fort i clar, quan les cançons siguin pedres d'ingafones i el combat. Amors, arbres i banderes són bons de bon recordar, i n'apreixo la canteria l'obligarà. Si de tants no l'heu presa, no us canseu de preguntar si es pot ser com la pluja, la terra, som tots plegats. De dos amors que tenim L'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar. Els laments de què serveixen gent que i és el que cal gent que lluny i és el que cal Des del 91.6 de la EFEM Escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir com cada any per aquestes dates, es comença a olorar pels passadissos de l'Espai Jove Garcilassó el terrorífic ambient en què es transforma l'edifici cada 31 d'octubre. Per parlar-ne, doncs, tenim altra si a l'altra banda del fil telefònic la Lorena, molt bon dia. M hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu fent? Què és el que, com, esteu, com esteu preparant aquesta castanyada de terror? Bueno, aquest any eh, serà molt més gran i o sigui, ocuparà dos, dos pisos de l'espai jove <coughs> i, bueno, portem una setmana més preparant-ho tot, pintant uh -huh. i, i posant coses, comprant, bueno, coses per, per posar, per fer por. <coughs> uh -huh. I com es prepara el, el túnel del terror? Com que com es prepara? <coughs> Què és, és el que esteu fent en aquest espai? Ah. És o sigui, un hospital d'enfermates tòxiques. Uh -huh. O sigui, que esteu posant tot de uh, terrorífic, no? Sí. <ríe> uh -huh. uh, teniu ganes ja de que arribi a aquesta, a aquesta, festivitat el de el demà a la nit? Sí, moltes. Uh -huh. Per Quanta gent esteu treballant, esteu col·laborant en Guarni tot l'espai? Pels matins estem, eh, bueno, uns que estem fent un projecte d'estades de, de a les empreses uh -huh. i per les tardes bueno, col·laborant tots els... Eh, la sala, l'intercanviador, uh -huh. gent que ve i ho van fent tots. O sigui que s'ha de ser una mica valent per apropar-se a aquest túnel del terror que teniu preparat. No? Sí. A veure si tothom és capaç de, de passar per aquest túnel. Sí, bueno, però per entrar eh, ha de portar eh, aliments uh -huh. per poder portar el, el banc dels aliments. Pels, pels, pels, bueno, uh -huh. Doncs eh, no, no us perdeu aquesta oportunitat de, de gaudir d'aquesta estona amb, el, amb els vostres amics, no? Vindreu? Sí. <ríe> jo també vindré. I tu vindràs acompanyada? Jo sí, vindrà més gent. <ríe> Molt bé. Doncs el que sí que també ens interessa és a quina hora començarà tot això, no? Eh, sobre el, el túnel del terror a Mumbai. Uh -huh. Que, que, bueno, que hem preparat amb, amb un dels profes, uh -huh. i, i començarà tot sobre les 5 A les 5 de la tarda. Sí. I a quina escola, de quina escola formeu par vosaltres? Eh, Bé, bueno, eh, jo de l'Algina. La, uh -huh. well, suposo que deu ser de, de diferents escoles de, sí. del barri de Sagrera, no? Sí. Uh -huh. I ara també em dedica a la castanyada, doncs, ha deixat pas a, a una mica el, al terror, no? O sigui, ja no, hi, ja no hi ha tanta castanyada, sinó que ja és més terrorífic. Sí. <laughs> <laughs> doncs, si vols afegir alguna cosa més... No, no tinc res més a dir. Uh -huh. que, bueno, que vingui tot el que pugui. Uh -huh. Molt bé, doncs farem que demà a partir de les 5 de la tarda doncs, tot aquella gent que sigui capaç d'atrevir-se a entrar al túnel del terror de, de Garcilaso doncs, que s'apuntin a, a venir, no? Doncs sí, pues sí. Molt bé. bé, doncs Lorena, moltes gràcies i esperem doncs, això que vagi molt bé tot demà Va gràcies Vinga, va, adéu, bon dia Adéu doncs i sí, tal com ens deia la Lorena, doncs, eh, no podria ser d'una altra manera. El centre torna a portar el millor passatge del terror a un públic que ha entregat com cada any es mor de ganes de viure la víspera de, de la festivitat de Tots Sants, amb la dosi de por que aporta Garcilaso. Doncs eh, tal com s'ha informat la Lorena, doncs l'Espai Jove es transformarà en un centre de malalties desconegudes des d'on s'ha escampat doncs, una epidèmia viral i només els valents que s'atreveixin a ajudar-nos amb la cura podran tenir doncs, una mínima possibilitat de sobreviure a aquest virus mortal. A més, no fa falta més que una petita contribució tal i com també ens ha dit la Lorena al Banc d'Aliments per poder entrar de forma totalment gratuïta. Així que ja saps, no et perdis L oportunitat de gaudir d'una bona estona amb els amics i familiars a l'espai jove referent del districte i d'ajudar els més necessitats amb aquesta minsa aportació al banc d'aliments. Es farà, tal com també ens ha informat la Lorena, a l'espai jove Garcilaso demà a partir de les 5 de la tarda. I atenció perquè aquesta no serà l'única activitat que hi ha ja organitzada pels nostres barris perquè arriba al túnel del terror també al barri de Trinitat-Vellam. Demà divendres a les 6 de la tarda i a la plaça de la Trinitat es farà la tradicional castanyada per als més petits de la casa. També aquest divendres a partir de les 8 del vespre a l'espai Via Barcinó es realitzarà el túnel del terror. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquella gent que tingueu sang a les venes i, i capaços d'adrevir-vos a entrar en aquest túnel del terror doncs teniu la possibilitat d'anar a la Sagrera a l'espai Garcilaso però també al túnel del terror que s'organitzarà a l'espai Via Barcino d'aquí de la Trinitat Vella Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa escoltem una mica de música i tornem amb més informació Fins ara! Ah. s'ha més avut que potser domingat, tristesa concentrat i amoniat, amoniat, amoniat, amoniat. Màgia de tercera generació, l'energia és més fata que la passió, ens atancen camins cap a qui s'ha vol, avui allò del que tot es comporta.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 Avui dijous, a un quart d'avui del vespre, la conferència a la Catalunya Nord a càrrec d'Enric Sol de Vila. És per aquest moment, és per aquesta raó que ens hem posat en contacte amb els amics de la Fabri Coats, que són els que organitzen aquesta conferència. I parlem, doncs, precisament amb un dels membres d'aquesta entitat, com és el senyor Antonio Martínez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica, serà a partir d'un quart de vuit del vespre... Un quart de vuit, però t'he d'esmanar una cosa. Ah, uh, de la conferència de la sobre la Catalunya Nord sí. ja, es va, ja es va fer uh, anteriorment. Uh -huh. uh, L'avui la, és sobre aspectes de la tardor. Ah, sobre aspectes de la tardor. Doncs ens ha arribat malament inform cultura, la, inform la informació. Cultura de la tardor... Uh, aspectes eh, típics, no? uh -huh. eh, pues, de la Castanyada, Tots Sants, de, de la visita dels cementiris, etc. etc. Uh -huh. I la xerrada anirà a càrrec? D'Enric Sol de Vila, que és un company nostre, eh, uh -huh. i que és escriptor. Això, o sigui, aquest punt sí que el teníem ben escrit. Sí, els sí, aquest punt sí, eh, però la de Catalunya Nord la, la va fer eh, doncs fa aproximadament uns sis mesos, eh, uh -huh. de la Santa i la doncs el que ja ha publicat a la pàgina web de l'Ajuntament no és gaire correcte, eh? Val, <ríe> doncs... <ríe> <ríe> I què és el que teniu pensat uh, parlar avui uh, sobre la tardor, em deies, no? Sí, sobre la tardor, sobre els aspectes, sobre les tradicions uh -huh. eh, catalanes sobre la tardor, o, pues, les altres aquestes pròpies de visitar pues, el sametiri, de la castanyada, uh -huh. de... No sé, tots els aspectes d'això. No, no, interessant perquè sempre és un home molt, molt prolífic amb tot això, mm. i tant si et parla de viatges, com si et parla de cultura, com si et parla de tradicions, doncs mm. pues, sempre és molt a de sentir-lo. Exacte. Eh, convido a tots a assistir-hi. Hem de dir que relacionat amb la, amb la tardor també tenim la caiguda de la folla, no? També, també. També, també. Sí. També, també aquest, aquest també és un altre aspecte que tracten molt els Exacte. esplais. Exacte. Uh. També uh. podem dir que els panellets és una cosa molt típica catalana també, nostra. També, també. Uh -huh. tot, tot això sortirà avui dins de la xerrada de l'Enric. D'acord. Perquè l'Enric Soldevila, de Vila, qui és? Eh, aquest, aquest senyor, després, eh, és un soci nostre, eh? Mm -hmm. i ell, doncs, pues, ha escrit pues, alguns llibres, ha escrit alguna petit obra de teatre, mm -hmm. i bé, bueno, és, mm -hmm. és, és bastant sobre cultura catalana. Mm -hmm. També hem de parlar, en aquest cas, dels moniatos, no?, les castanyes... Exacte, exacte, mm -hmm. exacte, tots tot els aspectes, diferents aspectes de la tardor, la tardor de la ciutat, la tardor, eh, per exemple, doncs, pues, en el camp, el, el, els fulles de color de roure, uh -huh. de, de, de roure vell, no? De, això de, uh -huh. de coure. Exacte. Uh -huh. eh, eh? Bueno, és per, això. Perquè des de l'entitat, des d'Amics de, de la Fabra i Coats, què és el que feu? Perdó? Des de l'entitat, des dels de Amics de la Fabra i Coats, què és sí. el que feu a, habitualment? Nosaltres eh, fem doncs, eh, moltes xerrades d'aquest tipus cultural, fem visites eh, a llocs eh, de, de, de, de tot Catalunya, Uh, ara el dia nou pues, anem a Sant Joan de les Sabadeses, uh -huh. uh, fem molta molta sortida cultural de, de tot tipus. I doncs, llavors per exemple, pues, també pues, estem eh, fent, que ara s'ha acabat, una exposició uh -huh. uh, sobre uh, la fabra. Uh -huh. I doncs, és la nostra idea, per això estem, estem afiliant nosaltres amb el MUVA, al Museu uh -huh. d'Història de Barcelona, i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè donc el que nosaltres pretenem és que hi hagi un museu, un uh -huh. uh, centre de d'interpreació deball en el qual pues, uh, es vegi la història de, de que era la fabra que, que era per Sant Andreu. Uh -huh. uh, Sant Andreu que uh, era un, una barriada o un poble uh, doncs, uh -huh. uh, industrial que en tot no tot no es venia fet de la Xina, uh -huh. sinó que aquí hi havia molta indústria. Uh -huh. I, bueno, i que va donar vida a molta gent, a al d'Alfabra. No? Uh -huh. Llavors nosaltres teníem recollides unes 1.500 peces ja catalogades, uh -huh. uh, doncs, uh, tenim unes 3.000 fotografies, uh -huh. tenim uh, 800 mètos lineals de documentació des de finals del segle XIX cap aquí, uh -huh. i llavors doncs, tot això uh, es va catalogant. Ara, per exemple, s'ha doncs, uh, escrit un llibre, que recomano a qui estigui interessat en el tema, el Pere Colomer i Roma, eh, Barcelona, sí. capital una capital del fil, uh -huh. i eh, versen sobre la història de la Fàbrica Coats uh -huh. des de 1936 a 1936. És un llibre que reflecteix molt bé el que nosaltres a petits socis a vegades expliquem, però aquest ho expliquem en profunditat eh, durant el període. Perquè Els amics de la Fàbrica Oats està format sobretot per antics treballadors de la fàbrica. Exacte, la, la base és els antics treballadors. Eh, jo, per exemple, hi he treballat 44 anys, o uh -huh. Pere Fernández, que és el president de treballar al 45, uh -huh. tots, tots més o menys igual. Uh -huh. uh, doncs, ara el doncs, dia d'avui som uns 500 socis, uh -huh. i doncs, uh, sí que ara ja, ha, a part dels antics servidors, també hi ha molta gent de la barriada que uh -huh. s'ha pues, uh, de fent soci i ens acompanya. Eh? El que sí que és important és destacar que aquests dies doncs, estan fent conferències, s'estan fent doncs, exposicions, sí, sí. Sí, sí, això és continu, això és continu, eh. Doncs uh -huh. ara uh, li estem donant una vida nova, el que era la fàbrica, uh -huh. uh, entonces, a través de pues, la fàbrica de creació, al que ho porta l'ICUP, uh -huh. uh, a través del casal de barri que porta la Teneu de l'Harmonia, uh -huh. uh, a, a, a, bueno, a cada espai eh, va tenint les seves activitats uh -huh. i entonces, està agafant una nova vida que si no s'hagués salvat, com era pensiu i semblava que passaria, el 2005 quan va tancar, Uh -huh. eh, que pues que tot sempre ha estat a terra i avui dia pues, hi hauria un solar o hi hauria uns quants edificis aixecats. Per tant s'ha pogut rehabilitar tot l'espai. S pogut rehabilitar queda doncs, es queda com era, com era l'edifici, uh -huh. com eren els edificis aquests, que, que es feia, que es deixava de fer uh -huh. i ara pues una nova vida i un nou servei a la ciutat i al barri i a la ciutat. Doncs, si et sembla, fem una crida perquè la gent que aquesta tarda sigui per, per aquí, pels nostres barris, sí, exacte, exacte. doncs que s'acosti un quart de vuit del vespre al Centre Cultural Can Fabra, que tindran la possibilitat de poder gaudir d'aquesta conferència sobre la tardor, oi? Segur que us hi agradarà. Molt bé, moltíssimes Va. gràcies, Antonio, i ens retrobem no, no, en un altre res. moment. Molt oh, bé, molt bé, molt bé, bon dia. Doncs ja ho sabeu, el senyor Enric Soldevila que va formar part de, també va treballador de la Fabra i Coals, doncs aquesta tarda podreu escoltar a partir d'un quart de buit al Centre Cultural Can Fabra. Nosaltres el que fem ara mateix, una nova pausa, porteu atenció perquè encara tenim moltes coses per descobrir-vos i moltes coses de la qual informar-vos en el dia d'avui. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs senyora i senyors, falten pràcticament, o avui es falten ja 10 dies perquè es celebri aquesta consulta de la qual doncs, us hem anat informant en aquest programa en d'altres ocasions. I precisament doncs, tenim a l'altre dia fil telefònic a la responsable de l'Assemblea Nacional Catalana aquí als nostres barris a Sant Andreu. Tenim a la Lídia Albaric, molt bon dia. Hola, bon dia. Faltan nou doncs... dies, eh? Avui nou pel nou. Nou del nou. Nou pel nou. Jo el... treballo a Ciutat Vella i cada dia, cada dia passo per davant del comptador. Uh -huh. I aquest matí he vist que faltaven nou dies. Això vol dir que el Punt Diari no, no, no ho posen correctament. No sé, jo li faig cas al comptador, que el van posar nosaltres. Molt bé. I què és el que esteu esperant? Què és el que esteu desitjant que passi? Perquè sembla ser que des de Madrid cada vegada volen i posen més traves. No? Bé, bueno, és que el que fan allà no té nom. Jo ja no sé ni descriure-ho. Eh? La desesperació que tenen... Mm -hmm. pel fet de veure algú amb una papereta i una urna. Eh? És un, mm -hmm. un, una terrible al·lèrgia eh, eh, i després diuen no se sé queda de, de l'antidemocràcia i no sé què, i ells, i ells mare meva. Sí, sí. Nosaltres només esperem que arribi el dia nou mm -hmm. i cadascú amb la seva papereta o agafant-la o com sigui anar al col·legi electoral i votar. Eh, i, I la idea és, la idea, i, i jo m'imagino cues de gent mm -hmm. que vol votar. Em I ja... dit, sí, no hi ha més que no hi més. Ja ens deixaran fer-ho això. Però com no ens deixaran fer-ho? Què pot passar? Uh, uh, ara, ara sóc jo eh, que especulo mm. uh, que obligui la policia o qui sigui a tancar els col·legis electorals uh, que hi haurà serà ciutadans fent cua davant de col·legis electorals. Mm -hmm. Ara mateix uh, s'està fent una roda de premsa des de l'Assemblea Nacional que, que no puc seguir eh, perquè estic mm -hmm. treballant. Però, però, vaja, la idea és aquesta. L'únic que poden fer és això, perquè, sí, sí. no sé, si no hem tots directament a fer cua de diverses presons, perquè, sí, sí. perquè és que és tot un poble el que està dient vull votar, vull votar. Sí, sí. Jo hi feia gigant aquesta per, per la zona de Sagrera, Mm. i la gent gran, a, a part de contestar-la, demanava a mi què he de fer, jo, jo, on he d'anar, jo vull anar a votar, i, i com, com, com ho faran per no deixar-me-n'hi? Jo que sóc una persona gran, què, què faran? Em detindran? De cap manera, de cap manera. Mm. L'únic que puc passar, penso jo, és que, que no deixin obrir. Mm. Bé, allà estarem, allà estarem. Mm -hmm. No sabem bé com, com, perquè és la incertesa, eh? i mm -hmm. no sabem bé què ens trobarem, però està claríssim que que, que hi anirem, i tot uh -huh. això que diuen que els funcionaris i no sé què, tothom des del primer fins a uh -huh. l'últim és voluntari, uh -huh. i quan jo m'hi vaig apuntant, m'he dit, atenció, I vas perquè vols, no esperis cap compensació <coughs> econòmica uh -huh. ni, ni, ni, per exemple, els funcionaris poden recuperar les hores, eh? uh -huh. ni això, I vas perquè vols, i està claríssim, jo hi aniré perquè voldré, uh -huh. i aniré on em diguin què d'anar i faré el que em diguin què de fer. Uh -huh. Perquè ara en aquests moments a uh, l'Assemblea quin què és el que està fent o on què està treballant per tal de que això sigui possible, no? Home, el que s'està treballant és un gran desplegament informatiu uh -huh. per donar a, a, a, a perquè la, la informació dels col·legis electorals Mm -hmm. arribi a, a tot arreu, perquè a, molta gent a través d'internet i tot això ho pot anar mirant, però hi ha molta gent que no... Gent gran o, o gent que no té internet, doncs que i s'intentarà fer doncs, amb cartellades, bostiades, parades informatives i com sigui, donar a, arribar a, a donar la informació a, a, a tota la població. Mm -hmm. La informació, a, a, a, encara que sigui, doncs, posant-nos al carrer i, i, i oferint-nos per explicar-ho. Donar la màxim d'informació perquè la gent pugui si feu vot, independentment de què vulguin votar. Mm -hmm. Evidentment que l'Assemblea vol votar, sí, sí, però la gent que vol votar que no, també ha de poder fer-ho. Mm -hmm. I la, la història és aquesta, eh? I farem, hi haurà un gran acte de final de campanya que justament avui ara estan anunciant, que serà el dia 7, al mm -hmm. passeig de les columnes, allà a Montjuïc, a eh? Maria mm -hmm. Cristina. No en sé més. mm -hmm el que sí que sentíem aquest matí a l'Artur Mas dient que és molt poc democràtic el que està fent l'estat espanyol. No? Evidentment, gens, no, no molt poc. És que no és ni una gota, uh -huh. ni una gota, és que és per estar... Bueno, jo estic molt enfadada, perquè és que sembla mentida, i, i jo crec que és, és tan evident que, que ho estem fent bé, uh -huh. que bé, faran tot el que puguin per impedir-ho. Uh -huh. I en un altre cas, doncs fa fa 50 anys o en un altre país i uh -huh. hi hauria un cop d'estat perquè el que estan fent és això uh -huh. és, és increïble molt poc democràtic no és que no és gens ni mica uh -huh. eh, evitar, evitar, impedir que un ciutadà d'un estat se suposa que democràtic uh -huh. pugui agafar una papereta i posar-la en una urna encara que en aquesta papereta digui que no vol la independència és que és molt uh -huh. fort sí. és molt greu, molt greu, molt, molt uh -huh. i Europa ho està veient, no diu res però estan mirant, o estan sí. mirant i es deuen estar estirant els cabells. Sí. I necessiten veure allò la foto eh? sí. de gent fent cua i que l'Estat no deixa votar. Necessiten veure aquesta foto, sí. perquè hem fet manifestacions, hem fet dies, però el que toca és, és allò, mireu, tinc un vot a la mà i m'estan impedint d'arribar fins a l'urna. Sí. Fins a l'urna, és, és així. El que deia el senyor Junqueras és que eh, estan pendents de veure què és el que es pot fer de forma internacional. No? Sí, sí, sí, suposo que deu uh -huh. haver-hi mil converses i mil contactes. Eh? Moltes uh -huh. coses no es deuen fer públiques perquè tampoc, tampoc cal, crec jo. Eh? Uh -huh. Però vaja, tothom espera eh, a veure què diu Europa oficialment, uh -huh. perquè va, va, va sentint segons quins parlamentaris europeus o quins unis mm. polítics europeus i cadascú va la seva. Però allò el que cal és una resposta oficial mm -hmm. per entendre'ns. D'acord, no? doncs estarem pendents d'aquest tema. En tot cas, la setmana que ve ens posem en contacte per saber eh, a veure què és el que, el que està passant darrera hora de, abans del, del nou i anem. No? Sí, sí, i el que us convidem a tots mm -hmm. és el dia 2 de, de novembre, aquest diumenge. Sí. Mm -hmm. A la plaça Can Fabra, al matí, a partir de les 10 o les 11, uh -huh. un gran, una gran festa pel dret de decidir, organitza la taula pel dret de decidir Sant Andreu. Uh -huh. Hi haurà balls d'esbar, hi haurà country, hi haurà actuacions musicals, uh -huh. un vermut, parlaments, eh, i participarà el Pare Manel, uh -huh. eh, parlarà el Jaume Marfany, que és el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, sí. i el Lluís Cabrera, que és el president d'Altes Andalusos. Uh -huh. a més de, de diferents parlaments i el conductor de l'acte, el presentador serà un actor conegut en reuenc, que és el, el Jordi Banacorotxa ah, doncs sí. a l'assemblea tindrem una parada i farem un taller de disfresses grogues uh -huh. uh, tindrem informació dels llocs del vot uh -huh. per exemple uh, tindrem paperetes perquè la gent pugui tenir-la allà ja a punt uh -huh. I, i, i bueno i I aquí, a, a quina hora començarà? Uh, cap allà a, a, les, a les 10 o a eh? ara no uh -huh. els parlaments seran a les 12 Va. i hem previst que acabarà cap allà a les dues. Uh -huh. eh? doncs... Vull dir que us convidem a tots perquè serà una gran festa, eh? com, com sempre el que fem. Vull dir que Estem molt contents de fer el que fem uh -huh. i volem demostrar que, que, que el futur que ens espera és fantàstic. Doncs aquesta festa serà aquest diumenge cap a les 10, de deu... a dues, quarts, sí. de deu a dues, aproximadament, sí. Molt bé. Doncs a veure què és el que passa, que és el que diu la gent i que és el que sortirà al carrer i veure tots aquests espectacles que teniu preparats. Sí, sí, hi ha molts llocs, eh? Hi ha, hi ha activitats i... Bé, ara, és el final de campanya. Peti qui uh -huh. és final de campanya i ja està. Final uh -huh. d'aquesta campanya, eh? Que després vingui de l'altra. <laughs> D'acord, doncs uh, moltíssimes gràcies Lídia i la setmana que ve, sí, la setmana que ve ens posarem en contacte perquè ja és la recta final de tot això. Això, això, a veure què diuen Molt bé, doncs molt bé, que molt bé Gràcies, bé, igualment bon adéu -siau. Molt bé, doncs ja ho sabeu aquest diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça de Can Fabra ja eragurà espectacle tot adreçat doncs a contribuir al foment d'aquestes votacions que es, pon, que es volen fer, per dir-ho d'alguna manera, al 9 de novembre. Doncs una petita pausa i tornem. Duins ser, ets ja més esperat, sac, Provoques sense pa, o abraço societat. Voltes i fora un tercero sinerisona. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs fa ben poc que s'ha publicat un llibre que es diu Sant Andreu de Palomar 1640-1716 i un dels seus autors és el nostre historiador, en Pau Viñas Roig, en qual tenim a l'altra banda el fil telefònic, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com ha sortit aquesta, aquest llibre i què és el que la gent podrà llegir en el moment en què l'adquireixi? Doncs pues mira, a proposta del gerent del districte, en Salvador Coll, mm. eh, arran dels actes del tricentenari del 1714, mm -hmm. doncs ens va demanar la possibilitat de fer un llibre i nosaltres, doncs, des del Centre d'Estudis i de d'Iglesias, uh -huh. som sis autors, que som membres d'aquest centre, doncs vam començar a fer recerca i la intenció era explicar doncs, un període convuls de la nostra història que agafa des de la Guerra dels Segadors, al 1640, uh -huh. fins al Decret de Nova Planta, el 1717 arran de la Guerra de Successió Espanyola. Uh -huh. La intenció era donar a conèixer una visió diferent de la que es tenia fins ara, degut a que sempre tots els llibres, la majoria dels llibres, doncs parlen des d'una visió més de ciutat emmurellada, no?, de la Barcelona que avui en dia podríem entendre com salvant distàncies, la Barcelona antiga, no?, la Ciutat Vella. Uh -huh. I aleshores nosaltres donàvem la visió d'un poble que estava doncs al voltant d'aquesta ciutat, que era el, el Pla de Barcelona, mm. al qual doncs, hi havia una sèrie de, de parròquies amb el seu nucli poblacional. I a partir d'aquí vam començar a fer recerca mm -hmm. i entre els sis autors ens hem encarregat un capítol. I a partir d'aquí doncs, hem aportat novetats mm -hmm. i hem tret a, a la llum doncs, aspectes interessants d'aquest període històric. A quines novetats eh, refereixes? Doncs, per exemple, doncs, a, a temes a, referents a la capella del Sant Crist dels Segadors, que està annexa a la parròquia de Sant Andreu, uh -huh. en el qual doncs, a, se sabien algunes coses, però hem aprofundit i hem sabut doncs, que el 22 de maig de 1640 uh -huh. el Sant Crist, eh, que van utilitzar els segadors per anar a alliberar el diputat de la Generalitat Francesc de Tamarit és el que hi havia l'antiga capella del Sant Cris dels Segadors que es va cobrir amb un vel negre uh -huh. També hem sabut que Francesc de Tamarit eh, diputat que estava retingut i empresonat per ser contrari doncs, a l'allotjament de les tropes espanyoles en territori del Principat de Catalunya doncs, eh, tenia terres aquí a Sant Andreu properes del que era l'antic eh, molí del rei Comptal a partir d'aquí hem suposat, i és una hipòtesis que encara s'ha d'acabar de desvetllar del tot, doncs que aquest reclutament i aquest suport eh, dels pagesos eh, de Sant Andreu, més els que van venir d'altres indrets del Principat, doncs segurament es deu pel fet d'aquesta relació de Francesc de amb Sant Andreu. Uh -huh. I després d'altres aspectes, doncs, com l'estada de la reina Elisabet Cristina, la dona de l'arxiduc Carles d'Àustria, en doncs el que era l'antiga masia de Calborni, desapareguda, i en el seu lloc l'escola Turoblau. Mm. Aquesta trobada, doncs, eh, la reina Elisabet abans d'entrar a Barcelona, i això era costum de l'època, doncs, va fer estada en aquesta masia. Aquesta masia es trobava eh, a redós de la riera d'Horta i era la frontera entre Sant Martí de Provençals i Sant Andreu, i era costum doncs, que abans d'entrar una personalitat important a la ciutat de Barcelona des estada en aquesta masia i a partir d'aquí doncs els consellers del Consell de Cent de Barcelona i els diputats de la Generalitat de Catalunya doncs, fessin els desamants i establissin el protocol perquè un cop entrés a la ciutat de Barcelona doncs, eh, estigués tot lligat. Uh -huh. Hem de dir que aquest llibre conté 334 pàgines mm. i té un preu de 20 euros o sigui que està prou. Sí, és un, és un llibre com hem dit l'editat la impremta municipal de Barcelona amb col·laboració del centre d'estudis i les iglesias uh -huh. i després eh, la decidida doncs, col·laboració del districte de Sant Andreu a través doncs, de del seu responsable, el Ramon Blasi i el conseller de, del districte, uh -huh. per gerent del districte Salvador Coll, eh, que van creure amb el projecte, van donar suport i a nosaltres doncs, eh, super contents perquè hem pogut donar a la llum doncs, un aspecte desconegut de la nostra història. I d'alguna manera doncs hem fet la nostra aportació. Eh, som de tots els ex pobles de la ciutat de Barcelona que ha fet un treball d'aquestes característiques uh -huh. i penso que tot el que s'ha fet fins ara eh, pot ser que a nivell local també s'hagi fet alguna cosa arreu del país però el que seria del pla de Barcelona, doncs tot, tot gairebé tot uh -huh. s'ha fet des d'una visió eh, molt centrada en, la, en muralles endins, no? Uh -huh. I del que eren muralles fora, doncs com vivien els pagesos la gent de Sant Andreu, com va viure el Setia l'allitjament de les tropes mm -hmm. l'estada de la reina Elisabet Cristina eh, tots aquests aspectes doncs eh, per nosaltres han sigut eh, interessantíssims mm -hmm. i bé un buit en la nostra història que mossèn Clapés n'havia parlat però de forma molt esquillentes i molt, molt breu, doncs nosaltres hem, hem aprofundit i hem, i hem donat doncs eh, una visió doncs, que fins ara era prou desconeguda. Uh -huh. I el llibre doncs, té molta aportació gràfica, uh -huh. documents inèdits de l'època, uh -huh. i d'alguna manera doncs, els sis autors, doncs, en Jaume Seda, en Jordi Petit, en Xavier Martín, en Manel Martín, en Sebastià Aquei, un servidor, doncs hem acabat doncs, de redonir aquesta recerca històrica i esperem que, d'alguna manera, haguem complert doncs, uns dos objectius de, del centre d'estudis, que és que el període històric de Sant Andreu doncs, cada vegada quedin menys vacunes mm -hmm. i anem donant a la llum eh, més aspectes desconeguts fins al moment. Molt bé. Doncs eh, recomanem aquest llibre, Sant Andreu de Palomar, 1640-1716, un Sant Andreu de Palomar en un dels períodes més transcendents de la història de Catalunya. Doncs moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió i que sàpiguen que les llibreries de Sant Andreu el trobaran. Mm. És un preu assequible perquè és un llibre amb tapadura, mm. és un preu que si no estigués editat per l'Ajuntament de Barcelona potser tindria un, un cos més elevat. Ah, I, sí. I és a més, i, i es pot llegir per capítols, i hi té moltes il·lustracions inèdites, algunes mm. il·lustracions inèdites, algunes, per exemple, de plànols que hem trobat de, del que era el Pla de Barcelona. Normalment el poble de Sant Andreu quedava tapat per la llegenda del Plànol. Mm -hmm. i hem trobat un parell de plànols on per sort la llegenda estava en un altre extrem del plànol i es veu i es reflecteix com era el poble de Sant Andreu, que podríem dir que era un de, dels més importants del Pla de Barcelona. D'acord, doncs, Pau Vinyas, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem que tots els andreuencs i andreuenques doncs, vagin a la seva llibreria d'aquí del, del nostre poble per conèixer doncs, més de prova aquest Sant Andreu de Paloma 1640-1717. Molt bé, em pregunta molta gent si això després es pot escoltar sí. via, via web, és possible? Doncs aquella gent que vulgui escoltar el tot un poble el que ha de fer és entrar a la pàgina web de la ràdio, que és rtb-migfm.com, buscar el programa Tot un Poble, i a través d'aquí doncs, ja et sortirà la manera de poder escoltar tots els programes que anem fent des d'aquí. Moltes gràcies, i gràcies per ser la difusió. Doncs moltes gràcies, gràcies molt bé. És D'acord, doncs el que fem ara mateix, anem-nos-en ja directament a conèixer què és el que diu la nostra habitual agenda. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé. Doncs el que fem ara mateix és comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes als quals podeu anar si no us moveu dels nostres barris. Parlem del de... barri de la Sagrera perquè ja hi trobarem la Nau Ivanov que us ofereix l'espectacle teatral Eileen Shakespeare. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 2 de novembre la representació de l'obra de teatre Eileen Shakespeare. Doncs de contra la seva voluntat amb un comerciant de llana i mare d'un nadó Eileen Shakespeare voldria escriure i recitar el teatre però és a reserva als homes. Amb tot no dubte gens abandonar la família per provar sort a Londres. Mostra els pits en altres de la mala mort a canvi d'uns panics. Aviat, però, es transversteix i es fa anomenar William per poder aparèixer a escena. Mentre les obres signades per William Shakespeare triomfen, a l'Eileen la desfigura la pesta i esdevé una captaire que acabarà cremada viva. Amagat Teatre és una companyia italo-catalana. Ha produït l'espectacle Com una nina, que ha estrenat a l'Àtic 22 i a la Vilella. FAC, de Pleno Pesquiner, ha estrenat al teatre Estants Segret de Roma, ha col·laborat en el projecte Assajar, és de Covards i en Calderón. Ha presentat Henry Edmargó de, de Belín de la Chénelier, dirigit per Marco Casasa a l'Accento Teatro de Roma. Ha guanyat per la seva originalitat i pel seu elevat grau d'investigació i recerca, una residència a la fàbrica de creació Fabra i Coats, A de P C, per produir el projecte Clan destins per destí que ha estrenat com a Work in progressgress a la fàbrica iCO, a la Fabra i Cox. Doncs dir-vos que aquest espectacle teatral Lyn Shakespeare que es representa a la nau Ivanov té una durada d'una hora amb 15 minuts espectacles en català. l'entrada són 12 euros als amics de la nau solls farà un 50% de descompte. La venda d'entrades és hora podeu fer-la a una hora abans d taquilla i a partir d'avui i fins dissabte podreu seguir-la a partir de les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Ara tornem a la Fabra i Coats perquè us ofereix l'exposició de pintura d'Adrià Martos. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix aquests dies l'exposició de pintura d'Adrià Martos. Després de passar per tècniques diverses i d'experimentar en diferents àmbits i amb tota mena de materials, Adrià Martos sent la necessitat d'aturar-se i ordenar el caos. Martos dedica l'any 2014 a buscar la manera de trobar forma a la forma i això el porta a la l'abstracció i a minimitzar la seva obra amb una idea molt clara, poder començar de nou. Cal dir que fa anys que Martos pinta, fotografia, il·lustra i fa murals. Seria dir poc si no fos per un fet biològic capdalt. Amb Martos només té 17 anys. Va començar a pintar quan era una criatura i, a més que pintar, es va posar a buscar incansablement la manera de dir les coses ara, amb asimetria, ens mostra una aturada en aquesta recerca. No hi trobareu l'obra figurativa de l'autor, que us sorprendria, o la diversitat de materials i suports que ha utilitzat. Aquesta activitat és organitzada des del districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona. I ara ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre, més conegut com el SAT, que us ofereix la representació de l'obra Torna Robin Hood. Al Sant, Sant Andreu Teatre, el SAT, al carrer Neopàtria, número 54 us ofereix de l'1 de novembre fins al 16 la representació de l'obra Torna a Robin Hood, a càrrec de la companyia Teatre Nu. Doncs parlarem dels d'alegria i l'esperança que representen, viurem una aventura inesperada. Dos personatges esperen l'arribada de Robin Hood, el gran heroi, protagonista de tantes i tantes gestes, per tal que ens expliqui com ens ho hem de fer per superar les adversitats. La seva arribada, però, es veurà amenaçada i els dos personatges que no havien de fer res més que presentar nos al es veuran immersos en una aventura de conseqüències imprevisibles, que els convertirà en herois. Doncs dir-vos que aquest espectacle Torna a Robin Hood, als entendreu Teatre, es tracta d'un espectacle de teatre i de titelles que té una durada d'uns 50 minuts i la podeu seguir els dies 1, 2, 8, 9, 15 i 16 de novembre, els dissabtes a dos quarts de 6 de la tarda i els diumenges i festius a les 12 del migdia i a dos quarts de 6 de la tarda. Aquesta, aquesta representació va adreçada sobretot a nens a partir de 3 anys, és en català i té un preu de 9,50 euros. Doncs eh, nosaltres que ja ens acomiadem de, de vosaltres, fins demà en què ens tornarem a trobar aquí en aquest programa, en el tot poble. Que passeu una molt bona tarda. adéu -siau.